No, no. What happened? He hates bright lights. You know, there's some things I forgot to tell you guys, and they're really important. Number one, he hates bright lights, we know that. But you gotta keep him out of the sunlight. Sunlight'll kill him. Number two, keep him away from water. Don't give him any water to drink. And whatever you do, don't give him a bath. And probably the most important thing, don't ever feed him after midnight.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 <laughs> Nej det har jag faktiskt inte gjort och det är, det är inte just så mycket jag, som att jag är rädd för att jag ska bli något monster eller någonting sådant utan det är, det är mer att jag har ju den här, eh, det här träningstänket att man ska ju inte helst äta efter en viss tid på dygnet och jag vet att jag kan få sömnproblem om jag gör det också så ingenting sånt. Jag är ju själv en nattdugla och tycker om att sitta och jobba på nätterna och då kan jag ju erkänna att ibland blir man ju lite sugen, mm. magen kurrar och man kan behöva stoppa någonting i sig. Men ännu har ingenting hänt, peppar, peppar. Även om jag har sett ganska monströs ut på morgnarna ibland. Särskilt om jag tittar mig själv i spegeln. Men ähm, jag vet inte riktigt om det räknas. Det är inte säkert att det är relaterat antar jag. Förhoppningsvis så tror jag nog att det är det säkert inte. Men jag kan känna igen det där i alla fall. Att det är ju... Det är lätt hänt alltså på små timmar att man kan faktiskt bli sugen. Och det har ju hänt tyvärr att jag har haft så här svåra problem att sova ibland. Att man bara ligger och vrider och vänder på sig. Och då kommer ju det där kurandet om det händer för länge. Och då, då är det liksom svårt alltså. Då kan jag bli så himla tjurig att Jag tänker att nej, men okej, ska du inte sova då? Då kan du väl lika gärna gå upp och liksom äta någonting då? Okej okay då, och så sitter jag och typ läser kanske någon serie eller tittar på någon anime eller något sånt där och så typ tar jag en liten macka ändå och tycker att fine, då får det väl vara då. Men du, det betyder ju att din mage innehåller små gröna monster som är ja. hungriga. <laughs> Faktiskt, med tanke på att det är någonting som måste mätta, så alltså jag är säker på att det inte är jag <laughs> Men egentligen kan man ju tycka att vi borde fokusera på någonting lite juligare, trevligare. Någonting med glada ljus och lite trevlig julstämning eftersom att vi närmar oss den tiden mer och mer nu och känner julstressen krypa längs ryggraden. Men det slog oss ju att detta är ju faktiskt en julfilm ganska konstigt nog för temat här är ju inte direkt traditionell julfilm men den ger ju faktiskt sken av att vara det ganska länge innan du börjar gå riktigt åt Fanders. Ja, precis. Och det här är ju en klassiker ändå som, som kan visas på tv just i juletider tillsammans med även till exempel Ensam hemma. Den är ju ändå också ganska mycket trevligare och familjevänligare än vad den här filmen är. Men det, det är lite lustigt ändå att den här faktiskt har just ett jultema på sig. Det känns inte så himla lustigt till en början. För som sagt den är ju ganska trevlig just då. Men sen blir det som liksom bara mörkare och värre. Och man börjar som ifrågasätta lite granna. Att, vad är det som händer här egentligen? Och vad är det här ska vara för typ av film? Ja för tanken var ju när vi satt och planerade att. Nu ska vi väl börja ta någon riktigt trevlig julfilm att sätta tänderna i. Och så satt vi och bläddrade i våra listor. Och så såg vi den här och tänkte. Det är ju en julfilm, men eh, den har inte riktigt mysfaktorn på samma sätt som vi kanske förväntar oss. Men eh, det kan väl vara trevligt? Ja, jo och som sagt det är ju också en film som jag tror kan, många kan som relatera till av den anledningen att man har sett den någon gång i alla fall vid just juletid och att vi är många som faktiskt har vuxit upp med att få se den här om och om igen vid den här årstiden mm. så på något konstigt sätt så går det liksom ändå ihop att jo men det är jul då kan man titta <laughs> på den här. Men det är nog en 10-15 år sedan jag såg den här sist. och mm. um, Det mm. är spännande när man återbesöker en värld. För man är ju lite nervös. Kommer det här att leva upp till den här um, bilden man hade av att se den senast? Mm. Och det kommer ju bli intressant att se om um, den kommer att leva upp till det där. För uh, vi har ju börjat att ställa ganska höga krav på våra filmer. <laughs> ja, det är ju det där med att ju mer film man ser också och ju mer man analyserar film, desto, desto mer kräsen känner jag att jag blir när jag kollar på filmer överlag och speciellt när jag ska gå tillbaka nu då och titta på sånt som jag inte har sett på länge och som en gång i tiden kanske inte ifrågasattes av mig själv på riktigt samma sätt. Jo, men det är ju så som det ska vara. Man växer som eh, filmtittare. Man blir mer kräsen och orkar inte titta på filmer som är ganska tydligt en Dussin-produkt och en kopia på 700 andra filmer man redan har sett. Utan man börjar ställa de här kraven att, ja, ger den här mig någonting nytt potentiellt? För man vet ju inte förrän efter man har sett den. Mm, mm. Men man vill ha någonting nytt. Man vill ha en upplevelse. Och de här popcornrullarna som vi annars kan vara väldigt förtjusta i, de har ju en tendens att vara lite chattiga. Och det brukar ju också de här filmerna vara som kommer runt juletid. Mm. Som försöker göra en grej av, åh oh, det är jul så här har vi en riktig julfilm om någon amerikan som ska fira jul men som har tappat julgnisten Eller vad det nu kan vara. Ja. Och det känns som att det har man sett ganska många gånger och det är väl dags för någonting nytt kan jag tycka. Ja, faktiskt. Jag, jag känner ju heller inte riktigt samma så här... Uh... Måste se en julfilm nu när det är jul. Utan det brukar snarare bli sådana fall att jag vill se kanske någonting mera, någonting mera storslaget heller. Det kan jag tycka är lite roligare. Men vissa, vissa filmer har jag absolut kopplade mer till julen än, än vad jag har andra. Mm. Så att eh, många gånger blir det ju ändå en repris helt enkelt. Speciellt Disney-filmer brukar jag kunna vara väldigt förtjust i att se vid den här tiden. Jo, men det kan jag definitivt förstå för eh, det finns ju väldigt mycket charmfaktor i gamla Disney-filmer. Mm. Det är ganska så mysigt att bara sitta där och slappna av. och Man har mm. redan sett filmen 700 gånger så man kan den <laughs> utan till. Men man njuter lika mycket ändå. Mm. Och det är väl mm. det som är grejen. Juletid är så stressig i sig själv att eh, alla ögonblick man kan få att få sitta ner och ta det lite lugnt. De tar man tacksamt emot ja, Eller hur, det är hemskt Hemskt välkommet ska sägas Åh, oh, oh, oh, oh. jag, jag ser absolut fram emot julen Och just december månad överlag När, när förhoppningsvis Nu flingorna väl börjar falla Och man verkligen dricker glögg och mumsar på pepparkakor Och man sitter och pysslar ihop I goda vännerslag och så vidare men det ska ju också bli skönt när hela julen är över på grund av just den här julstressen som alltid följer med också. Det är en liten stund på julafton man kan verkligen slappna av och tänka, ah, julefrid. Mm. Och tio minuter senare så har det passerat midnatt och julafton är över. Ja, <laughs> och just det ögonblicket så är jag lite ledsen ändå samtidigt för det går liksom så himla fort. Ja, men man får njuta retroaktivt kan jag tycka. Vi har flera juldagar efter också som är ganska så härliga innan det är dags för ångesten inför det nya året. Precis, ja. Då har man ju det istället att oroa sig för jag vet inte vad det är med julen som gör att det är så tillfredsställande med att titta på gammal film egentligen. För som jag sa, man har ganska dåligt tålamod med nya julfilmer. Men varför sitter man gärna och tittar på gamla? Och min teori är att man har ju som sagt sett dem så många gånger att man vet redan vad som ska hända så man kan slappna av- Ska man titta på något helt nytt måste man ju anstränga sig att ta in det. Jo precis, då sitter man ju på helspänn hela tiden. Då vill man ju se filmen för filmens skull. Då kanske inte är så himla mycket för just den här. Att det ska vara en julkänsla och sådär. Och just slappna av som du säger. För det är ju ändå mycket därför som man ja, kanske vill sätta sig ner och ha just. En välbekant film helt enkelt där man redan vet det mesta av vad som händer. Mm. Men ja, det är väl det är ju någonting med än den där känslan som ska skapas. Och, ja, jag tror inte den skapas riktigt av att man sätter sig och ser en helt ny film i sådana fall. Men på tal om jul så ska vi ju faktiskt återvända till ett ämne vi var och nosade på redan förra avsnittet. Och det är ju mysig liten småstadsidyll- för det var ju ett stort tema i det förra avsnittet och vi kände ju bara att vi vill ju fortsätta med det här för det passar så enormt bra. Mm. Men den stora skillnaden är ju att den lilla vackra idyllen går ju fullständigt i kras i den här historien och mm. äm, det har ju sin skärm och sin gjutning naturligtvis. Här äm, finns mycket jag fortfarande tycker om att äh, skratta åt men äh, vi får väl se hur äh, den här filmen, dess handling och alla dess karaktärer tillsammans med specialföljder. Och ...håller um, för en modern sittning. För um, vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett den gamla goda Gremlins från 1984... ...som är regisserad av Joe Dante... ...och med manus av Chris Columbus. Och som sagt, det här är ju en, en gammal, gammal goding... ...för oss åttatalister i synnerhet, känner jag. Och ja... Det var ju intressant att göra det här återbesöket efter som sagt alla, alla, dessa år. Jo, men det här blev ju lite av en favorit kan man tycka när man var tonåring för en... den var ju så enormt annorlunda andra filmer som hade jultema. Nu är den ju inte direkt eh, registrerad som julfilm officiellt men eh, det är ju ingen som inte kan se de kopplingarna om vi säger så. <hums> och den är ju en ganska udda kombination av genren skräck och komedi. Och det är ganska svårt först att förstå för när man börjar titta på den så känns den inte särskilt skräckig utan ganska så mycket som en eh, ganska så oskyldig familjekomedi. Mm. Mm. som så är det den här familjekomedin med lite wacky karaktärer som mm. har um, lite lustighet för sig och kommer med lite udda dialoger och um, det är väldigt klämkäckt och mysigt. Mm. Men helt plötsligt så blir det väldigt, väldigt, väldigt skräckfilm både i kameraarbete, effekter och ljussättning och allting. Mm. Mm. Och sen helt plötsligt hamnar det i något slags hybridläge mellan de två där det är väldigt obehagligt och så samtidigt spelar de effekter som antyder, ja men det här var väl lite smålustigt. <laughs> jo precis, det blir den här de här pajasserierna nästan i både vad som händer men också hur det, hur det låter. Och det är en väldigt väldigt speciell och lite märklig blandning verkligen, just när det går som du säger, från en extrem sak till en annan extrem sak. För början av filmen är det ju väldigt glatt och det är väldigt trevligt och det är extremt idylliskt verkligen. Och sen blir det nästan makabert hemskt verkligen. Så alltså, jag tror nog att första gången jag såg den här filmen så var jag nästan lite för ung för den egentligen. För ja men då var det ju den här känslan av att det här skulle vara en familjefilm och det, det finns ju mer någonting som är väldigt väldigt gulligt i den här filmen men som sedan blir också till någonting väldigt extremt hemskt och speciellt då om man är ett litet barn så jag hade svårt för att verkligen se igenom hela filmen just de första gångerna nu minns jag ju som liksom faktiskt inte exakt hur gammal jag var första gången kontra andra gången men alltså det var lite jobbigt där och det var som så det svängde så himla mycket så att man hade som svårt för att veta riktigt var man skulle passa in den här filmen egentligen. Nu i synnerhet när man liksom kan sitta och analysera den på ett mer vettigt sätt än att bara skratta åt det som det som är tokroligt och sen gömma sig <laughs> åt det som är <laughs> hemskt. <laughs> Jag kan säga som så att um, du är inte ensam om att ha gjort den upplevelsen för den här filmen fick massiv kritik efter mm -hmm. att den hade kommit ut. Mm. För folk trodde att det var en sån här liten familjekomedi. Och de gick alltså med barn och tittade mm. på den här. Och jag skulle vilja påstå att ähm, barn är inte den rätta målgruppen för den här filmen. Hur mycket den än kan antyda det i flera sekvenser. Ja. Den här är för um, tidiga tonåringar och liknande. Mm. Den um, blir ganska extrem här och där. Mm. Inte överblodig eller någonting sådant. Men det behövs å andra sidan inte. Det är läskigt och lite små obehagligt nog ändå. För att göra att man blir lite nervös som vuxen. Ja, visst är det väl så. Ja, Även idag när jag tittar på den här så kan jag ju liksom rynka lite på näsan. Åt en del saker som händer därför att det är... Det går ganska långt ändå när det väl börjar ja, balla ur på riktigt för att uttrycka sig så. Jag kan ju säga direkt här och nu att det är ett par element i den här filmen som jag hade glömt bort och som jag blev väldigt förvånad över att de hade med därför att Komiken i den här filmen ska ju bygga på att saker händer som man inte förväntar sig. Mm. Och um, varelserna vi kommer att komma in och prata om uppför sig väldigt illa. Och um, man kan säga att de manifesterar alla våra sämsta egenskaper. Mm. Och det är ju helt okej. Okay. Det är en jättebra skrattspegel att hålla upp. Men jag blir ändå så förvånad att det är saker som sågblad, armborst. Och revolvrar. Mm, mm. För de hade jag fullständigt glömt bort och tänkte när jag såg dem igen. Oj, det var ganska så aggressivt faktiskt. Mm. Nu ska de här små varelserna vara lite små, otrevliga och inte särskilt mysiga att ha att göra med. Men oj... Det blev mörkt fort. Ja, jo. En liten tvärvändning där får man ju verkligen säga... Visst förväntar man sig att det ska gå åt skogen. Jag menar, det bygger väl som filmen upp hela tiden. Ända från första början. Men ja, inte första början, början. Men man förstår ju ändå att när det, när det trots allt sätts upp vissa regler... Så då förstår man ju att om de här reglerna bryts så kommer det att bli väldigt dåligt. Och det är klart att det kommer att brytas därför att var skulle annars spänningen i filmen ligga? Mm. Men sen när den vändningen kommer så är det ju liksom... Det är ju ingenting av vad man hade kunnat föreställa sig utan det går ju långt bortom vad man tror att... Ja men nu ska det bli lite, lite farligt och lite illa. Mm. Och till en början så är det ju bara lite farligt och lite illa. Men det är som liksom ingen katastrof utan... ja. Den katastrofen den kom ju sen och då är det verkligen lite grann på en tvärvändning att den händer samtidigt trots att vi kanske sitter och är överdrivet negativa redan nu så tycker jag att det finns mycket roligt här också och mycket jag skrattar hejdlöst åt och tycker att ah, ja, men det där är jättesmart och det där är jätteroligt och så vidare. Så eh, det är en väldigt speciell upplevelse att titta på den här filmen mm. och det var roligt att återbesöka den men eh, den kräver en liten genomgång innan vi eh, ger en slutsummering så eh, vi kan väl börja från början och ta en titt på uh, vad handlar egentligen Gremlins om? Jo, historien börjar då med att vi får se Randall Peltzer som är på affärsresa i New York och desperat söker efter en julklapp till sin son Billy. En liten pojke drar med honom in i en gömd asiatisk butik som säljer alla möjliga typer av föremål och här snubblar Randall över ett lustigt litet hårigt djur som ägaren kallar för Mogwai. Randall faller genast för den charmerande lilla varelsen och är villig att betala vad som helst för denna perfekta julklapp men får höra att Mogwai är inte till salu då den kommer med ett alldeles för stort ansvar. Ägarnas barnbarn som ledde Randall till butiken är dock betydligt mer tillmötesgående eftersom de är i bättre behov av pengar än en Mogwai och smugglar därför ut varelsen åt Randall med strikta order om hur den ska skötas. Glad i hågen tar Randall med sig julklappen hem till sin fru Lynn och sonen Billy som blir alldeles till sig av glädje över ett så unikt och fantastiskt husdjur. Den lilla varelsen som blivit döpt till Gizmo är så otroligt charmig och gullig att familjen blir stört förälskad i honom. Randall förklarar då allvarligt att de måste nu följa de tre reglerna för hur man ska hantera en mogwai. Utsätt dem inte för starkt ljus, låt dem inte komma i kontakt med vatten och viktigast av allt, absolut ingen mat efter midnatt. Men hur försiktig Billy än är med sin nya vän så händer förstås olyckor så lätt och Billy ska därför snart bli upplyst om precis varför en mogvaj inte bör utsättas för vatten eller få äta nattetid. Och det första varningstecknet man egentligen får det är att saker du köper i små undan gömda butiker <laughs> som egentligen inte vill sälja varorna till dig det är kanske saker du ska vara väldigt försiktig med. Ja, eller hur? Och kanske inte egentligen köpa överhuvudtaget och ge bort till sitt barn. Och för all del, Bill är ju inte ett barn så. Jag menar han är ju ändå i sina äldre tonår måste man väl vara med tanke på att han faktiskt har ett jobb. Men ja, alltså jag tycker ändå att det är en konstig grej att göra, en konstig present att komma hem med. Hej, här är ett djur som ingen har sett sedan tidigare och vi har ingen aning om vad den är eller vad, de, vad som är grejen med den. Bortsett från att den ett dör av solljus, 2. absolut inte får badas, men vi vet inte varför. Eller kan dricka vatten och den får aldrig någonsin äta efter min natt, Vilket vi inte heller vet, men det är superviktigt. Skulle man köpa en sån som sagt och ge till sin familj? Ja, men vad som presenteras här är ju en, en liten amerikansk stereotyp som jag ändå tycker är ganska givande för. Eh, vi har sett den här mentaliteten i andra amerikanska filmer och i annan amerikansk popkultur. Så det är ju lite självrefererande och självironiskt. Mm. Här får vi väldigt strikta regler om hur något som tillhör naturen ska skötas för att det ska hållas i schack. Men så fort den arroganta amerikanen gör lite som han vill, ja mm -hmm. då brakar helvetet löst helt enkelt. Mm. Mm. Och jag kan tycka att det är ganska så kul och jag kan tycka att det stämmer inte bara med amerikaner utan med människor överhuvudtaget. Och ur den aspekten så är Gremlins en ganska bra film utifrån att ja när du inte vet vad någonting är eller hur det fungerar var ganska försiktig för mm. helt plötsligt så kan saker gå riktigt illa. Ja, och det, det får man ju verkligen säga att det gör också där. Som sagt, vi ska ju också snart bli upplysta om varför man inte ska utsätta Mogwais <hållanden> för vatten eller låta dem äta natt tid. <hållanden> och det är ju som sagt, det, det blir en tvärvändning där. Det är väl en sak när de utsätts för vatten. Det är ju som inte hela världen så. Men det här med att de inte ska äta alltså... Jag är förvånad över att man inte underströk det där ännu, ännu mer- mm. när den här Mogwagen såldes, men... Ja, ja. Men vad som är intressant där är ju att man har valt att gå en sagorutt- när det kommer till berättandet. För mm. reglerna är ju ganska luddiga egentligen. Och det är ju någonting som de också kommer att göra nära av i den andra filmen- för de gör ju en uppföljare mm. på den här ett antal år senare. Mm. Och det är ju det här att, vad innebär egentligen efter midnatt- är det ett mm. par timmar efter? Är det under hela natten? Kan man då äta i gryningsljuset? Eller vad tusan händer? Alltså mm. det är så ospecifikt egentligen. Och vad är det som händer exakt vid midnatt? Funkar det klockan elva på kvällen? Jag menar, vad är det som är så speciellt med just midnatt? Det går man mm. aldrig in på därför att man tycker inte att det behövs. Det här är magi. Det är ja. magiregler på hur de här reglerna fungerar. Mm, mm. Och det har jag inga problem med för filmen gör det ju väldigt tydligt väldigt snart att här är det ingen verklighet som egentligen återspeglas utan eh, man försöker manifestera och göra en kul grej av ett begrepp som skapades under andra världskriget. För uttrycket gremlings, det var någonting man hittade på som ett namn på små varelser som då skadade flygutrustning eller liknande och gjorde så att flygplanen inte fungerade som de skulle. Då skämtade man och sa att ja det måste vara gremlinarna som har varit där och tuggat på ledningarna eller någonting. Det var ett skämt som eh, fick lite rot och blev ett begrepp som eh, bland annat Roald Dahl har skrivit en bok om som heter The Gremlins. Mm -hmm. Och den har också varit lite av en inspirationskälla till den här filmen. Det är ju inte så att de har baserat det helt på den, men de har hämtat lite intryck och så vidare och har gjort en eh, helt egen grej kan vi säga. Och jag gillar den här idén skarpt. För det är verkligen kontrasternas kontrast. Vi har det söta och gulliga som blir det extrem fula och extrem farliga. <laughs> ja, jo, för alltså när Mogwagen presenteras och man ser den så, ja okej då om jag fick en sån och fick höra att ja men det är några regler så skulle jag inte lyssna på reglerna helt och hållet utan jag skulle vara så himla förtrollad av den här varelsen så jag skulle inte bara men vad är det du tar in i vårt hus <laughs> utan ja ja jo jo absolut jag ska kolla på det men det är den finlundiga små öron <laughs> jo men gismo är ju så fruktansvärt söt den här ja. lilla varelsen mm. och jag kan väl hålla med om även om det hör till specialeffekter att han ser lite dåligt ut i vissa mm. sekvenser Det är mm. ganska stor skillnad På vilken docka de använder Om vi säger så mm. Men de där närbilderna När han är väldigt realistisk och gullig Ja man vill ju bara ta upp honom Och gulla med honom <laughs> ja. Jo det här är ju en av de stora Tjusningarna med filmen Och alltså, anledningen antar jag också Till varför så många tyckte att Jo men gud vilken fin liten familjefilm Det är vi har börjat titta på <laughs> Kolla vad söt den där lilla saken Som är så oskyldiga är <laughs> <laughs> Och som sagt, man kan ju som inte direkt föreställa sig: Okej, okay, men vad händer om man, om man råkar ge vatten på den där den dricker vatten? Eller vad händer om den får äta efter midnatt, liksom. Så alltså det är mm, kontraster som sagt. Och vi ska ju spoilera den här filmen lite grann. Det är ju omöjligt att inte göra det. Och ja. vi antar att de flesta som, även om de inte har sett den, känner till vad de här reglerna innebär. Mm, det är mm. ju det enkla att um, om han utsätts för starkt ljus, ja då dör han, det är dödligt helt enkelt. Mm. Om han får vatten på sig, ja då um, fortplantar han sig helt enkelt. Det dyker upp ett helt jäg nya sådana där små mogwais. Mm. Och äter han efter midnatt av någon anledning så förvandlas de till små väldigt fula gröna monster. <laughs> ja, gremlins helt enkelt och det är ju jättekonstigt egentligen. Men ja, alltså det ska ju vara som sagt det ska vara spännande också och uppenbart fruktansvärt liksom för som sagt det här det, det blir ju hemskt. det blir. Det. Dels är ju gremlins alltså gremlins gremlins fruktansvärt fula verkligen och då menar jag inte att de är fula som i men, usch utan då menar jag att de är stygga verkligen så att jag blev ju rädd när jag såg en gremlin första gången som liten och det är ju det, är det som är så konstigt i filmen att när det är sött och det är roligt då är det som sött och roligt verkligen men sen gör de den här supervändningen att allting ska vara så himla hemskt helt plötsligt. Samtidigt vill jag understryka att även om vi säger att de är små och fula, för det är de ju, de är inte designade för att vara söta efter att förvandlingen har gjorts. Mm. Men jag gillar ju verkligen deras design. Oh. Jag tycker att de är så otroligt läckra och snyggt gjorda. Oh, ja. Och det förklarar ju också varför det blev en uppföljare på den här, för de har ju blivit sådana enorma ikoner. Mm. Mm, och visst. jag är ju så grymt imponerad av det visuella men vi ska försöka mm. hålla oss en stund till med det om vi säger så Ja, jo, som sagt det visuella får ju ha sin del men absolut, det, det är ju snyggt gjort ändå och det känns som att Gremlins har blivit just ordet har ju verkligen verkligen fått en riktigt bra eh, som visualisering i den här filmen så det är inte så konstigt att det verkligen har fått say, en, en status hela hela det ordet och de här två filmerna som man gjorde. Ja, det har ju blivit en enorm kultstatus på de här figurerna och det är ju inte särskilt konstigt. Men jag blir ju alltid lika förvånad när jag ser den här filmen och inser hur nonchalant man egentligen behandlar att eh, småvarelser, som man inte riktigt vet vad de är har helt plötsligt förvandlats till enorma, konstiga och ganska äckliga kokonger. Och de verkar man låta stå lite så här obevakat för det är ju ingen som bryr sig, de var ju väldigt söta och goa innan de förvandlade där så de fortsätter väl att vara så Ja eller hur, jag menar det ser bara ut som stora gröna slämmiga extremt jätteäckliga ägg, vad kan väl komma från dem som skulle kunna vara fruktansvärt, jag, jag reflekterar också över det där och tyckte att men snälla någon bara lämnar huset vind för våg och säger ingenting till någon annan Med liksom under ta för en enda person då som, som Billy försöker söka lite hjälp från, men liksom inte ens föräldrarna har ju någon aning om vad som, vad som för sig går då inne i Billys rum när de här äggen eller kokongerna väl har skapats ja man får ju faktiskt se hur mamman kommer upp och är lite förvånad men sen som mm. sagt blir de väldigt nonchalanta till det och jag hade väl inte varit fullt så lugn i ett sådant sammanhang om vi säger så Nej. Men det hade ju blivit en ganska kort och tråkig film om de hade agerat med för mycket sunt förnuft Så <laughs> vi får väl vara tacksamma att de är ganska idiotiska i den här handlingen <laughs> Precis, bara den handlingen då. Ja, Själv hade jag nog helt bensin på dem och tänkt <laughs> sen hade det varit bra med det Ja, jag hade väl lutat lite åt samma håll. För eh, säkerheten framför allt, om vi säger så. Mm. Och Speciellt, jag menar okej, okay, sen kan jag väl förstå att det finns ett intresse av att faktiskt undersöka vad 17 det här är för någonting. Men jag menar, om man har typ, vad är det, sju, åtta stycken sådana där i sitt rum, då kanske man ändå inte ska ta det helt lugnt och bara hopp, vi ser väl vad som händer med de här då. <laughs> och börja räkna ner bara, utan man kunde ju som kanske har satt alla under bevakning eller så här, ja vi behöver ju inte de här men vi kan spara en eller två mm. ja det är, det, är som, det är lite skump beteende, men sen är det ju som tur för filmen att det måste vara det här dumma beteendet för att annars skulle det inte bli riktigt lika dåligt sedan som det blir då rent idyllmässigt dåligt Ja, för är det någonting som Alien har lärt oss en gång i tiden så är det lita inte på konstiga ägg i lebbiga färger för mm. eh, det mm. som kommer ur dem är sällan fjärilar eller kattungar <laughs> Nej, Precis och låter det faktiskt som att någon håller på att strypa en katt när de där kokongerna kläcks för ja. det är ett väldigt jamande om vi säger så. Ja, väldigt konstig ljudeffekt i det där som jag är mycket tveksam till, speciellt hur de faktiskt tog fram men vi låter väl det vara och så är jag glad att ingen behövde höra det för då hade Noel Kastan åkt fram definitivt med Ripley. Men vi får väl börja ta och titta lite på våra rollfigurer i den här historien och mm. ta handlingen lite parallellt med dem för vår absoluta huvudroll är ju den som är med i större delen av den och från vems perspektiv vi ser det mesta åtminstone mm. efter att han har introducerats mm. och det är ju William Billy Peltzer. Mm. Och det är ju han som får den här lilla mogwine i julklapp eller i för tidig julklapp och det kan jag väl förstå för um, ett djur inslaget i ett paket lämnar man kanske ett granen ett par dagar. Nej <laughs> Precis, vi säljer inte den här paketet faktiskt inte verkar ha något så här form av hål i sig eller så för att man ska kunna andas eller någonting. Å andra sidan så de är ju väldigt känsliga för ljus. Jag förstår att man, man behöver ju mer eller mindre slå in den så mycket som möjligt också. Jag är tveklöst för han kommer ju med paketet under fullt dagsljus så um, mm, det är mm. kanske bra att vara lite försiktig när man precis har fått reglerna förklarade för sig. Mm. Men ä, familjen verkar ju inte vara så där lyhörda när det kommer till regler så um, jag är ju inte jätteförvånad att det går åt Fanders. Men vi ska ändå säga det att Billy försöker ju åtminstone. Han tar ju reglerna på allvar men mm, sen är mm. det ju som för de flesta tonåringar att eh, saker går inte riktigt som man hade tänkt. Mm. Dock får inte han få all skuld för eh, det är faktiskt människor omkring honom som ställer till med de största bekymmerna men eh, mm, det är mm. ju han som får bära oket sen. Och det är ju lite synd för han verkar ju vara en riktig kill kille egentligen. Ja, jo då. Han är ju en han är ju faktiskt en väldigt snäll och rar liten pojke. Det får man ju verkligen säga och en ja, otippad jag ska inte kalla honom för hjälte egentligen för att det är han väl inte direkt i filmen men just att han är rollinnehavaren han, han gör som inte så mycket ett väsen för sig egentligen utan ja, lever sitt lilla liv har sin söta lilla hund sen tidigare som han tycker väldigt mycket om, har sitt, har sitt liv på banken eller sitt jobb rättare sagt på banken som han väl verkar som trivas med även om det finns ja Vissa kunder kanske som man inte är så där jätteförtjust över att se hela tiden, men... Har också inte så sådär jättelätt för att liksom säga ifrån allt för mycket. Vill gärna vara folk till lags. Mm. Ja, som sagt en, en, en hel ylig kille. Jag tycker Billy är ett väldigt passande namn på någon anledning. <laughs> jo, men det kan jag faktiskt hålla med om. Men jag skulle nu vilja påstå att han är lite blyg. Mm. Inte på det där sättet som gör att han är väldigt socialt obekväm, utan bara blyg på så sätt att han tar inte för sig. Han kommer inte in i ett rum och säger, hallå, här kommer jag <laughs> gör plats för mig utan han är med killen som slinker in bakvägen går in och ställer sig och tar upp den lilla plats han har och um, gör inte så mycket med väsen av sig och det är ju andra karaktärer som påpekar det att um, vi är lika gamla men um, jag kommer att vara miljonär när jag är 30 och um, du kommer fortfarande att hanka dig fram i din lilla drömmarvärld Mm. Och jag kan också tycka att det är väldigt talande för han blir ju väldigt upprörd när han får det där slaget i ansiktet men samtidigt han är så snäll och så lugn att han kan inte riktigt bli upprörd på det och bli arg eller börja skälla eller börja gräla. Man ser mm. bara att han har blivit sårad, men han säger ingenting. Mm. Så det är väldigt mycket som skådespelaren lyckas prestera med att bara visa känsloyttringar med ansiktsuttryck och liknande. Mm. Så mm. Billy känns ju väldigt levande och känns ju väldigt som den här äh, lilla killen som gärna sitter och ritar på sitt äh, pojkrum och äh, drömmer att få slå igenom på något sätt som illustratör eller serietecknare eller något sådant och jag kan identifiera mig väldigt mycket med Billy <laughs> jag förstår att du kan det verkligen jo men det, det kunde nog säkert jag också i synnerhet just då nu hoppas jag att jag faktiskt har blivit lite mer ändå att ta för mig än vad just Billy är här i och med att han är som sagt den, den väldigt, väldigt tillbakadragna verkligen nu har han ju ett jobb där han får träffa mycket folk så att det är ju inte som att han, har att han har problem med det jobbet bara för att han inte skulle ta plats men samtidigt tycker jag att det är lite lustigt att han har fått den arbetsplatsen han har fått för att han pratar väl ändå med folk om så här att bevilja lån och inte bevilja lån och just att betala tillbaka pengar och sånt där men ändå så är han den här väldigt, väldigt försiktiga karaktären som, som sagt inte tar så mycket plats och inte tar för sig så mycket och gärna vill vara människor till lag så det är som en lustig position tycker jag från honom att hamna i egentligen ja jo han är ju någon form av banktjänsteman så han sitter ju där och tar emot och lämnar ut pengar nu är det nog rena bankärenden som han sköter. Jag vet inte hur mycket de tar upp just lån i filmen, men det mm. förekommer ju naturligtvis. Men han är ju någon som bara gör det han blir tillsagd, därför att han måste. Jag menar, man måste ha ett jobb och göra rätt för sig och tjäna sina pengar och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Men det är ju ganska tydligt att det här är inte vad han hoppas på att få göra resten av livet. Och han verkar inte riktigt säker på vad han vill heller. Som sagt, han drömmer lite- och vill gärna glömma vardagen. Men vi får inte heller några direkta ambitioner från hans sida. Mina gissningar om vad han vill göra... Det är ju spekulationer som jag drar baserat på hans hobby. Ingenting mm. han uttalar omedelbart. Att Jo, men jag vill det här eller mm. jag vill det där. Mm. Och det är väl lite synd. För det hade ju varit roligt att veta vad han hade för ambitioner. Så att vi lär känna honom lite mer. Mm. För han är ganska tum som karaktär... Tills vi får tag på Gizmo. Och han börjar att interagera med den här lilla Mogwine. Och ähm, leker med den och sitter och spelar på ett litet keyboard. Och pratar och sjunger och de har det jättemysigt och så vidare. Men då är det en pojke och hans husdjur. Inget annat där heller. Så mm. han hålls ju hela tiden ganska så strömlinjeformad skulle jag vilja säga. Det är mm. inget onödigt i den här karaktären. Och ur en aspekt kan jag tycka att okej, okay, det gör honom enklare att hålla koll på. Samtidigt kan han kännas lite syntetisk just på grund av det. För att ta upp saker som intresserar en eller som har betydelse för ens liv. Det är ganska normalt för en karaktär att göra och det gör dem lite mänskligare. Så jag tycker ju att det saknas. Ja men det, det är väl en av de sakerna som jag tror att kommer att vara återkommande när vi går igenom fler karaktärer också. För det är det jag saknar mest i filmen tror jag. Att eh, personerna här får jag som aldrig någon riktig kontakt med eller någon direkt så här anknytning till. Mm. Just därför att de känns väldigt tomma. De ska mest bara ha sina roller. Och så får man en liten, liten antydan om att, som är då billigt för att han är den här Ganska lugna helig killen. Och så sedan finns det då en kollega till honom där som, som är den här tjejen som verkar vara lite mer riktad och, och verkar vara lite så här intresserad av honom. Och så sen har vi den här klassiska grannen som ska vara ganska vresig. Men, men som att man lär aldrig känna någon av dem riktigt så himla mycket. Inte heller familjemedlemmarna mer än vad de egentligen sysslar med. Så det är lite tråkigt. Speciellt tycker jag att det märks i dialoger också. Att jag jag reagerar aldrig på det här tidigare när jag såg filmen som liten. Men nu gjorde jag det väldigt mycket. Att jag tycker att dialogen är som så ihålig på väldigt väldigt många ställen. Det är egentligen mest bara att karaktärer säger saken som de inte riktigt verkar typ reflektera över eller mena. Och speciellt inte i just konversationer karaktärer emellan. Jo, jag håller med. Där är många dialoger som känns väldigt inlyfta. De är inte naturligt förekommande utan det är verkligen något som någon har blivit tillsagd att säga här och mm. nu. Därför att någon annan vill att det ska bli sagt här och nu. Det kommer inte särskilt naturligt. Mm. Och det gör ju att man också tycker att allting känns lite syntetiskt. Samtidigt vill jag inte gå så långt att jag säger att karaktärerna i den här filmen är bara stereotyper. För de har ju faktiskt med det där lilla extra gjort att de känns som något mer. Men samtidigt är de inte välutvecklade så det hamnar på något sånt här bizart mellanläge mellan stereotyp och utvecklad. Där äh, det inte riktigt når hela vägen åt något håll egentligen utan det, det har ett eget litet underligt mellanläge som du bara glider runt på och bibehåller. Genom hela historien egentligen. Det blir ju dock ändå en liten förändring också för Billys del här. När vi väl har kommit typ halvvägs in i filmen och det verkligen börjar hända saker. Och speciellt de här då otäcka sakerna som vi har skvallrat om vad det egentligen är <laughs> som är så himla otäckt. För då går han ju från att vara... Så tillbakadragen till att få den här då inom situationstecken hjälterollen. Ja men precis som du sa tidigare så är det inte helt korrekt att kalla det för en hjälteroll egentligen. För det är inte så att han helt plötsligt visar en helt annan sida och ähm, blir väldigt utåtagerande och hjältemodig. Utan det är snarare att han går in i ett läge där han känner att det här är delvis vårt fel eftersom att det är vi som har tagit hit den här lilla varelsen. Mm. Så därför är det mitt ansvar att se till att det här reds upp igen. Så det är snarare att han tar ansvar för det som har hänt än att han helt plötsligt bara är någon som ska lösa det för att göra tillvaron bättre för alla. <laughs> Precis, ja. Och... Det kan jag tycka är roligt och ovanligt för annars är det ju just det där i amerikanska filmer att man är antingen förloraren eller hjälten men inget är mitt emellan. Och jag skulle vilja säga att det här läget är någonstans mitt emellan för han tar ju ändå enorma risker och råkar ju riktigt illa ut och blir ganska skadad vid flera tillfällen och så vidare. Mm. Mm. Som antyder att ja, han gör det ju inte bara för att han tycker att det känns som ett tvång han vill ju lösa det här. Visst, precis. Och det är ju tur att han åtminstone försöker. Det är som ingen annan, ja, med undantag från en person då. Så finns det som ingen annan som riktigt vill försöka göra någonting. Men det är ju för att det är som svårt att tro på någon, en, en just tonårspojke som säger att oj, det finns gröna små typ troll som <skratt> löper amok just nu. Så ni måste göra någonting. För han vädjar ju faktiskt till polisen. Och att de inte vill lyssna. Mm. Det kanske inte är helt konstigt egentligen när man kommer med en sån förklaring av vad det är som händer. Sen tycker jag väl att polisen överlag och är ganska värdlös i den här filmen. Men det är ju ganska klassiskt ändå för nu när just då Billy ändå blir lite grann utpekad som den stora huvudpersonen och personen som ska styra upp alltihopa så hade det ju som varit konstigt också ifall då Andra personer hade kommit och tagit upp allt för mycket plats som polisen skulle kunnat göra. Men det, mm, det är nästan lite lägligt hur dåliga de är och hur snabbt som polisen bara försvinner ur bilden. Å andra sidan kan man ju förstå polisen. Här kommer en kille de har sett växa upp, mer eller mindre, som börjar svamla om gröna monster som ställer till med bekymmer och så vidare och så vidare. Det är kanske inte jättekonstigt att de inte tar det på allvar. Men sen händer ju en massa saker och de verkar ändå inte riktigt ta det till sig. De ser ju bland annat en, en tomte, eller rättare sagt någon som har tomtat, komma raglande med en massa sådana här små gremlings hängande på honom. Mm. Och de ser dem ganska tydligt. Jag menar, vi ser dem ganska tydligt. Och vi sitter längre från dem än vad polisen gör. Mm. Och de verkar ändå inte riktigt ta till sig att det hänger någonting på honom. Ser de där inte ganska små och läskiga ut? Mm. Äh, nej, det är ju en stad med många idioter om vi säger så <laughs> Som inte riktigt fattar <laughs> någonting trots att det i princip står skrivet i skyn Men äh, det är ju också för att Billy ska ha någonting att göra För äh, som sagt, hade han introducerats som hjälte Och han sen gick och sa till polisen Och polisen hade börjat, ja äh, men det här tar vi och fixar så hade ju Billy försvunnit och då har vi investerat 45 minuter, en timme på att mm. lära känna honom och se honom som den som ska växa och så vidare och så vidare. Så det är ju logiskt att det blir så här men samtidigt är det ganska konstigt. Ja, men men, det är ju ett konstigt samhälle överlag och det finns många sådana här saker som man väl kanske ifrågasätter när man ser den här filmen i efterhand tycker tycker att men varför gjorde personen så eller men varför hände det där eller varför reagerar man inte på det där och det, det finns det mycket som, som jag känner att man kan prata om verkligen bortsett från i synnerhet dialogen men ja ja för all del nu ska vi inte vara allt för småsiniga här känner jag det här ska ju ändå vara en lite charmig komedi som är blandad med lite märklig skräck som sagt. Och den gjorde gjord på 80-talet. Man får ju lov att ta de här filmerna lite för vad de är samtidigt. Även om nu även Steven Spielberg har varit inblandad i, i manuset här tillsammans med Chris Columbus. För när det namnet liksom smälls upp här i förtexterna innan filmen rullar igång. Då blir man ju ändå lite så här: åh, åh, nu ska man få se en sån här bra historia liksom. Och så är det kanske inte riktigt, riktigt det man serveras. Nej, jag skulle ju inte påstå att det här är en klassisk Steven Spielberg-film, om vi säger så. Samtidigt, han har ju alltid experimenterat och har ju gjort väldigt många spännande filmer tack vare att han är uppfinningsrik och villig att pröva på nya saker och så vidare. Men ibland så kan det bli underligt. Och det här är väl ett exempel på det. Men även om det blir underligt så kan det ju vara underligt på ett bra sätt mm. och jag kan nog tycka att Gremlings hamnar i ett eh, konstigt men bra läge och eh, detsamma gäller huvudrollen för även om han är lite stel och eh, inte helt utvecklad så som han kunde ha varit, jag gillar William Billy Pelzer och jag gillar säkerligen i den här rollen för um, det är något skönt med det här skådespeleriet. Det är något skönt med det billiga överlag. Jag, jag tycker det är härligt trots att det är bristfälligt. Mm, jag ska inte säga någonting ont i alla fall om Zach Gallians insats utan som du sa tidigare så det här... Um... Det här känslospelet som, som Billy har som förmeras av säkert tycker jag också görs väldigt bra. Han säger inte jättemycket men man ser verkligen på honom när han är glad och speciellt när han också är sårad. Det tycker jag absolut är bra. Och Billy, ja, han är ju en hel lycklig kille så det är svårt att vara arg på honom av den anledningen. Och det är ju ganska normalt att man lämnar hjälterhåller lite oskrivna för att den som tittar på dem eller den som upplever dem ska kunna manifestera en del av sig själv i den där karaktären. Mm. Det är ju mm. ganska normalt historieskrivande och ett effektivt sätt att dra in publiken i historien. Om det är film, mm. bok eller eller vad det nu må vara... ...det är samma teknik och det är... ...hyfsat lika effektivt... ...samtidigt så är det ju alltid... ...risker när man gör huvudroller... ...för platta så... Um, ...ja, jo, jag tycker ändå Billy klarar sig... ...men han är lite för nära gränsen... ...om vi säger så... Ja. Mm. ...men det som gör att han håller sig... ...på rätt sida, det är helt klart... säkerligen Alligans um, ...för um, som sagt... ...riktigt bra gjort... Och han har ju ett litet kärleksintresse som också visar en hel del intresse för honom. Och det är ju en viss Kate Behringer som bland annat jobbar med Billy på banken och även jobbar lite extra på den lokala pubben. För de verkar ju känna varandra sedan tidigare men är ändå lite blyga för varandra. Man ser att de båda två är lite de introverta typerna och det kan ju göra att diskussioner och konversationer blir lite ja, krystade. Men det är ju ganska normalt för introverter så det, det köper jag omedelbart. Ja, jo, det är de väl för all del när vi har just den här relationen mellan dem och det, det är som lite så här... Lite pinsamt och lite tystsamt och ändå så vill de säga lite mera kanske än vad de vågar. Men jag kan som ändå inte låta bli och så här bara tänka va? Och att jag småskrattade lite grann fastän det egentligen inte skulle vara kanske superroligt. Men när de två väl faktiskt får en ensam stund tillsammans och det ska vara lite rart och sådär. Och han följer henne hem till hennes dörr och de pratar om julen. Och man faktiskt får veta att hon verkar inte alls speciellt förtjust i just den här högtiden. Men man vet inte varför. Så hon, hon blir ganska tvär. Hon blir ganska sur. Liksom tycker att, ja, men varför måste alla tycka att julen är så himla perfekt för? För vi älskar ju djuren. Liksom det gör ju de flesta tycker ändå att det är en väldigt trevlig högtid. Och så säger hon som att, ja, men förlåt, jag är bara lite trött och sur när hon står där då utanför dörren. Och så svarar han, <här> ja. <här> vad va? va? va? va var det för svar och sen bara helt från det till du förresten brukar du vara ledig i någonting du vet någon gång så där för jag tänkte att vi kanske kunde gå ut så bara, ja, det var ju en snygg övergång från att hon säger jag är lite trött och sur och han bara ja, och så sen, o, oh, ska vi dit? Men det här är ju det klyschiga med amerikanska filmer: att tonåringsinteraktioner är väldigt klumpiga och mm. främst killarna säger helt fel saker. Även om de menar väl så kommer det inte ut på rätt sätt. Mm. Och det gjorde du ett väldigt bra exempel utav <laughs> där. Men samtidigt, hur klyschigt det än är och hur mycket man än har sett det redan i andra filmer så kan jag ändå tycka att mm, det är lite sött och gulligt här. <laughs> För de drar det inte till sin spets. Och det är mm. jag tacksam för, för, de kunde ha mm. gjort en betydligt större sak utav det där. Mm. Men istället så introduceras vi för de här två karaktärerna. Billy arbetar tillsammans med Kate. Kate visar att hon bryr sig om honom genom att komma och ge honom lite tips och råd. Och prata med honom och hjälpa honom att rätta till slipsen eller någonting sådant. Mm. Så man märker att, jo men här har vi ändå två stycken som bryr sig om varandra. Även fast de fortfarande bara är vänner. Och så väljer de ju båda att försöka ta det steget längre. Även om det är lite ansträngt om vi säger så. Och de båda visar att jo men jag vill gå på date med dig. Det hade varit ganska så mysigt. Hi-hi, mm. hi Och sen är det liksom färdigt. Ja. Det behöver inte dra så mycket längre. Vi vet mm. nu att de här mm. bryr sig tillräckligt mycket om varandra- för att vilja gå längre. Mm. Och då kan vi låta filmen gå vidare- för sen är inte det intressant. Vi vet att de bryr sig om varandra. Därför kommer de att försöka hjälpa varandra- när äm, den här lilla åten går åt Fanders. Ja, jo, som de verkligen kommer att göra. Ja, jag får ju faktiskt den uppfattningen av att- eh, med tanke på hur de agerar med varandra och när vi första gången då får träffa Kate vilket vi ju gör inne i banken efter att Billy väl äntligen lyckas ja, ta sig dit efter att ha haft lite problem med sin bil på morgonen så att han, han blir ju försenad och han gör ju diverse fel då bland annat när han ställer fram sin namnskylt där han sitter vid disken så ja, är ju den upp och ner och så dyker då Kate upp och, och säger det, ja men hallå där, grattis du är typ försenad och hjälper hon om med slipsen och sådär och, och då får jag liksom snabbt den känslan att ja men de här känner verkligen varandra sen tidigare, det här är inte bara en kollega och eftersom det här ändå är som det verkar, ett ganska litet och liksom slutet samhälle där folk känner varandra så då har ju de säkert vuxit upp med varandra också. Det är därför de har den här bra relationen. Och det är lite mysigt och det är lite rart. Och som sagt, jag är också väldigt, väldigt glad över att man inte väljer att ta det längre än så här. Alltså att det rent utav det kännas liksom lite krystat och sliskigt rent utav. Sen så tycker jag väl dock att det är synd att Kate får vi som aldrig lära känna riktigt utanför sina jobbroller framför allt. Hon finns där på banken och när vi inte ser henne på banken så då ser man henne när hon har någon så här extra jobb. Och så ser är det då den här promenaden hem också och hon berättar lite, lite grann om sig själv men Ja, jag får som inte riktigt någon bra pli på henne heller, precis som Billy, att det känns som att det är något som saknas där Ja, fast ännu mer egentligen för hon är inte den huvudsakliga huvudrollen, Nej. så hon når ju inte lika långt som Billy gör och vi har ju redan konstaterat att Billy kommer inte hela vägen heller, så mm. det är ju lite tafatter men å andra sidan, vi har ju faktiskt en sekvens där vi verkligen får en stor skopa av henne och hennes förflutna mm -hmm. som på något sätt då ska förklara varför hon inte tycker om julen och så vidare och så vidare. Och även om jag förstår vad det var man ville åstadkomma med den sekvensen som jag faktiskt inte tänker spoila utan jag låter det vara en överraskning för de som inte har sett den och är mm. lite nyfikna på filmen för... Oj, säger jag bara. Och det lustiga med den är att den kommer på ett ställe där den inte alls känns riktigt motiverad. Nej. De är under ett hot. De är i princip förföljda och um, har ett litet andetag där de kan sitta och ta det lugnt en stund. Och så helt plötsligt kommer det bara från ingenstans. Det är inte så att de börjar prata om att oj, ja, den här julen blev ju verkligen inte som den skulle eller något mm. sådant. Utan helt plötsligt bara... Åh, oh, jag minns en julafton för si och så många år sedan. Jag var så här gammal. Oj, jag menar att filmen kunde bli mörk. Det visste vi redan, men inte mörk på det här sättet. Nej, eller hur? Ja, det, det där är ju bara inkristat om någonting och kommer placerat på helt fel ställe tycker jag. Och jag ska inte heller säga någonting om vad exakt det som sägs där. Vad är det för historia som nystas upp? Men... Om det är någonting jag kommer ihåg av just uppföljaren som jag minns väldigt, väldigt, väldigt lite av. För jag har sett den färre gången än vi jag har sett den här. Men det jag har mest minne av där, det, det är att de faktiskt gör när av det här i den filmen. Och jag har aldrig skrattat så gott, tror jag, som just tonåring som när jag såg den filmen. Och de gav just det här en liten känga där. För det var så himla bara klockrent eftersom jag tycker verkligen att det är så här, men åh var klumpigt. Behövdes verkligen det här? Jag förstår ju också vad de, vad de ska göra eller försöka göra men det passar ju inte in här. Ja för vi har ju en film som har försökt vara familjekomedi med lite drama. Som helt plötsligt är skräck med lite humor. Och så hoppar den mellan de två stegen. Och så kommer det helt plötsligt extremt tungt drama med väldigt mm. tragiska händelser som har färgat ett liv och mm. lämnat sår efter sig som hon förmodligen aldrig kommer att bli av med. Mm. Och man undrar liksom var tusen kom det härifrån? Vem ändrade på tempoväxlingen egentligen? <laughs> ja, precis. Och var ska vi gå härifrån? Liksom? Jag tycker ju lite synd om Billy där och då som bara... Eh... <laughs> ja, jag <är> ledsen. <laughs> Det är verkligen en scen som det är helt omöjligt att följa upp. Särskilt för en mm. film som ska ha så mycket galenskap och humor som den här försöker ha. För um, hur går man från den här scenen till en humoristisk utan att drabbas av någon slags whiplash? Mm. <laughs> Nej, visst. Alltså det, ja, det är lite konstigt. Det ska ses. En av de här uh, stora frågetecknen i filmen. Men trots att karaktären är väldigt tystlåten, trots att den är lite underutvecklad och inte heller har så många personlighetsdrag som jag kanske skulle förvänta mig av en sån här roll i en sån här film. Så tycker jag ändå om Kate också och jag tycker att Phoebe Kates som spelar den gör också ett riktigt bra jobb. För när hon berättar om sina känsliga och plågsamma minnen så sugs man ju verkligen in och mår lite dåligt på hennes bekostnad. Mm. Och annars så är hon en bra följeslagare. Hon fungerar väldigt bra med Billy. De är lite stöpte efter samma form och kommer överens med varandra. Så det är en fin duo där med lille Gismus som de bär med sig också- och jag tycker bara att det funkar helt enkelt. Det är inget superspeciellt eller extraordinärt eller något sådant. Men det är tillräckligt mycket för att det ska fungera. Och faktum är att det absolut färgstarkaste i den här filmen ska ju inte vara karaktärerna. Det ska ju vara monstren som de bekämpar. Mm. Så okej, okay, jag förstår varför man har valt att göra Kate och Billy lite beigare än vad de hade behövt att vara. Där är tillräckligt med färg i filmen ändå. Ja, jo, väldigt mycket grönt i synnerhet är det ju. <laughs> Nej, men visst, så är det absolut. Och jag tycker också det att Phoebe Cates gör ju en, en bra roll. Hon också, precis som säkerhåll, gör sin Billy bra. Det är bara det att jag har kanske inte har stora känslor för någon av dem. Jag är inte superengagerad i dem, även om de är söta tillsammans. Men det funkar ju för filmen i alla fall och det är ju ändå inte som att det här ska vara just ett drama även om det vi just det tillfället blir någonting konstigt utan de ska ju vara bara bara men de ska ju vara de här två huvudpersonerna som tillsammans försöker ta sig igenom det kaos som kommer skall. Men förresten innan vi går vidare, jag nämnde ju att Billy går runt och bär på gizmo i sin ryggsäck. Mm. Den här arten kallas ju för Mogwai Utav den här uh, kinesiska åldermannen som har honom i sin butik Och det är ju också det namnet som de har på den genom hela historien Även om de själva väljer att döpa honom till gizmo mm. Nu får vi ju naturligtvis ta den här informationen med en liten nypa salt Eftersom att jag inte kan det här språket Men på kantonesiska så betyder Mogwai monster Se det här, det var ju lite dolt Får man ju säga. Ja men nu kunde jag också tänka mig att... Jag menar Mogwai, det tror inte att det bara är taget från luften. Mm. Sen har man ju ingen aning om vad det verkligen betyder. Men jag tänkte att jag faktiskt skulle kolla upp det jag också. För det känns ju ändå ganska ivigt att någonstans kommer ifrån Det här stammar från någonting. Och monster, ja... Kan ju definitivt tänka mig ja. Men då kan jag ju inte låta bli att slås av tanken. Egismo representativ för sin art... Eller är han en liten avvart? Mm. För alla Mogwais vi ser dyka upp i både den här filmen men även i uppföljaren. De blir ju ganska snart elaka på något sätt. Även om mm. de ä, låtsas vara gulliga medan de fortfarande är söta och ludna innan de förvandlas till sina ja, lite groteskare former. Och... Gizmo verkar ju så hel yllesnäll och verkar inte heller drivas av lusten att äta efter midnatt eller att mm. vilja mm. hitta på jäkelskap eller något sådant. Så där är ju den stora frågan. Är han representativ eller är han en försnällad typ av den här arten? Jo, jag, jag tänker samma sak just när första gången som det faktiskt kommer då vatten på, på Gizmo och man ser att ja det gör att den fortplantar sig. Nu finns det jättemånga sådana här söder som Men att alla varelser de har som någonting lite småjävligt över sig. De är kanske inte direkt elaka, men de är ändå lite som sagt jävliga av sig. Och då tänker jag också att blir det så bara per automatik, därför att gismo är liksom renodlad eller vad man ska säga och det här är inte det normala sättet att just fortplanta sig på och föröka sig eller är det som du säger då att ja, gismo råkar bara vara en av de här som faktiskt är snäll helt enkelt att han, han särskiljer sig från sin egen art av den anledningen Ja och strax efter att han har ynglat av sig så ser han ju väldigt olycklig ut Mm, och mm. nu kan man ju naturligtvis diskutera om det är för att han har ont. För det ser inte ut att vara särskilt skönt när det händer. Han ligger ju och sprattlar och ser riktigt olycklig ut och skriker och har sig. Så det kan ju vara att han ligger och har efterkänningar av att ah, det där var inte särskilt behagligt. Men han tittar ju på de andra och ser så extremt olycklig ut att... Mm. Man undrar ju direkt, är han medveten om att de kommer att bli elaka? Mm, eller vet mm. han om att jag är annorlunda och de där kommer att bli min raka motsats? Mm. Det, det är väldigt intressant för det är ingenting man dyker i men samtidigt lägger man in intressanta detaljer som är värda att faktiskt fundera över. Mm, eller hur? För Gismo får mer personlighet än vad man kanske är medveten om och blir ju en av de färgstarkaste karaktärerna i filmen. Utan att egentligen säga någonting. Mm. För han har ju sitt lilla rabbelspråk där det kommer enstaka ord och fraser som är begripliga. Men annars är det ju bara... Liksom. Mm. Mm. Men med det lilla så uttrycker han så enormt mycket känslor. Jag, jag gillar verkligen gismo som karaktär. Han, han är helt underbar, jag vill ha en. Ja, eller hur... <laughs> hur farligt det än blir med både vatten mm. och att äta efter midnatt. Mm. Mm. Någon som däremot inte är lika gullig, om vi säger så det är ju ortens eh, rika tant och delägare utav banken för eh, så fort hon kommer på tal så ser man ju att alla banktjänstemännen verkligen börjar skaka i knäna och eh, de äldre ägarna och så vidare är väldigt noga med att försöka vara henne till lag och så vidare ja. och så vidare. Mm. Mm. Hon är ju ganska tydligt ortens skräck och eh, har väl inte särskilt mycket empati för allt och alla som hon möter. Nej, alltså vare sig det är människor eller om det är varelser eller ja, djur ska jag väl snarare säga så verkar hon ju bara bitter över allting helt enkelt. Och ja, det är ju det som är hennes karaktär i alla fall av allt som vi får se åtminstone. Att hon, hon är som bara... Hon verkar vara rent elak av sig. Hon är som en liten gremlin helt enkelt personifierad helt enkelt som en människa. Ja, jag vet inte vad jag ska... Vad jag ska säga om henne egentligen, hon är ju inte med sådär överdrivet mycket men när hon är med så sätter hon ju väldigt mycket karaktär just därför att hon ska helt enkelt vara osympatisk av sig. Eh, ett tråkigt karaktärsdrag men, men ja, hon förmedlade ju väldigt bra i alla fall. Jo vi ser henne ju faktiskt vara snäll mot något och det är katterna hon har hemma. Så hon är ju lite crazy cat lady om vi säger så. Men alla andra djur verkar hon ju avsky och det gestaltas ju väldigt tydligt med att hon ogillar Billys hund Bailey extremt mycket. Nu har han ju å andra sidan tydligen, enligt henne då, slagit i sönder en väldigt dyr sån här snörgubbesfigur som hon har haft i trädgården. Vilket äh, jag kan tycka att det är väl ditt eget fel om du har en keramiksnögubbe ute i trädgården och har en öppen <gård> trädgård där djur kan komma in. Ja, mm. Då har du ju utsatt dig för en liten risk om vi säger så. Men äh, ja, hon letar ju efter anledningar att få vara otrevlig. Och det avslöjas ju av dialogen att hon har ett litet djävulsinne när hon verkligen tycker om att säga det mest. Hemska och otrevliga till folk som hon kan komma på ja, jo gissas. alltså man kan ju bli mörkredd för henne verkligen med tanke på vad hon kan häva ut sig att hon, att hon tänker göra egentligen just mot hunden nu i synnerhet då att, att om hon ertappar hunden igen med att det här ska hända alltså då ska det verkligen hända saker och man som bara, men hjälp människan Lugna ner dig Eller hur ja Och vad som är hemskt är ju också att hon står Och säger det inne på banken När det står folk omkring henne ja. Och ingen verkar direkt reagera mm. Och då kan jag tycka att när man väntar här: Okej okay, för att tanten är viktig På åten och så vidare Men om man då står och hotar någon som är Anställd på banken Även mm. om hon är delägare Så är det inte särskilt God form om vi säger så Å andra sidan, de bygger ju verkligen upp henne för att man ska få en viss tillfredsställelse när hon råkar illa ut senare. <går> jo, precis. Att det ska kännas bra när saker händer som är dåliga för henne. <går> Samtidigt så upptäckte jag en sak som jag aldrig har tänkt på tidigare som gjorde att jag blev lite förundrad över den här karaktären. För när vi möter henne, då kommer hon med riktigt raska steg. Alltså hon riktigt stampar fram och är riktigt arg och otrevlig och ska skälla på Billy och ha den här snögubbens huvud under armen. Och ja, mm. det är verkligen Oscar omkring henne. Då kan man ju få intrycket av att hon verkar vara en visserligen gammal kvinna men en gammal kvinna med extremt mycket krut i kroppen. mm. mm. Sen helt plötsligt när vi ser henne hemma hos sig själv, precis innan hon kommer att råka illa ut, då är hon så gammal och skruttig att hon måste ha en sån här stolhiss i trappen. Ja, just det. Och hon rör sig väldigt stapligt och verkar inte riktigt ha kontroll över kroppen och så vidare. Det är inte riktigt samma människa. Jag hade inte känt igen henne om det inte var så att det stod hennes namn utan på dörren med stora bokstäver. Nej. Mm. Och de verkligen underströk att ja, jo, men här är den gamla rika kvinnan liksom. Jaha, är det hon? För hon är inte riktigt lik sig om vi säger så. Nej, eller hur? Visst, alltså när det här har spelas upp så har jag som också svårt för att verkligen förstå att det ska vara samma person att Speciellt när hon då faktiskt är vänlig mot sina katter som hon har där hemma. Så känns det som att men, den här människan är ju som förbytt verkligen. Så det, det är lite märkligt och jag har inte alls tänkt så långt som att ja, men just det, hon, hon är ju som så himla pigg och rask i benen ändå. När man får se henne gående mot banken. Sen så klagar hon ju liksom på att oh, jag har ett så himla svagt hjärta. Men det, det känner jag samtidigt också är lite spel för galleriet. Bara för att ja, folk ska tycka synd om henne. Mm. Men det är ju en, egentligen en ganska underlig sak när man då reflekterar över det. Att ja, men här kan hon typ inte ens gå i sin trapp. Utan hon måste använda någon form av så här, ja, trapphiss rent utav, som en stol. Och vi ska inte gå in på hur hon råkar illa ut, men eh, vi har varit inne och nosat på det. Hust, hust, harkel, harkel. Gremlings i mekaniken, hust, hust. <laughs> ja. Och det är väldigt tillfredsställande. Det ska jag erkänna, för eh, mm. så mycket sadist mm. finns det i mig. Men eh, manusförfattaren i mig kan också tycka att det var ett väldigt skiftigt karaktär här. och eh, Det är lite slavigt, så jag blir förvånad, mm. men samtidigt de ville ha en bra orsak till att få göra någonting explosivt så för all del bara för att scenen är så enormt underhållande så är jag ändå villig att se genom fingrarna men... Eh... Jag måste påpeka det. Jag menar, jag är ju gnällspiken i det här programmet. <laughs> ja, men vi ska ju ändå analysera filmerna och vi ska ju peka ut det som, det som verkar fel, det som rent är rakt fel. Så det här var ju en av de grejerna som jag faktiskt hade missat och det, det är ju konstigt när man ändå tänker på det, det är det ju. Och Polly Holiday som spelar, Miss Ruby Deagle, hon äm, gör ett bra jobb här. Jag menar, äm, hon är tanten man älskar att hata, om vi säger så. <laughs> och hata henne, det gör man ju från första stunden man ser henne när hon står och mm, mm. talar otrevligt med en familj som i princip har blivit utblottad. Och äm, mm. hon själv bor i ett ja, mindre palats, kan man tycka. Och visst, det är väldigt skrivet på näsan att det här är en person man inte ska tycka om. Men eh, filmen följer ju vissa matinéregler om vi säger mm. så. Så att det är helt okej. Okay. Mm. Det är inte hund som är det huvudsakliga hotet i filmen i vilket fall som helst. <laughs> nej, nej, det är det ju verkligen inte. Det kommer vi ju att bli varsla om så småningom när, när den där tvärvändningen väl kommer. Men absolut, Paulie Holiday gör en väldigt ändå skön ruby deal här just därför att ja det är som du säger, hon är den tanten man ska älska att hata och, och det gör man ju definitivt för hon är ju helt förskräcklig verkligen, men Polly gör den där förskräckelsen väldigt, väldigt bra också, och sen när hon är som helt förbytt när hon är med sina gulliga små katter dessutom, då då är en helt annan femma F fram tills då bara någon minut senare när det ringer på dörren och hon, hon tror att det ska vara någon form av gossekör eller barnakör som ska sjunga julsånger och då blir hon genast här ja. Det är lite roligt faktiskt. Men la du märke till dialogen hon faktiskt har där. För den är väldigt talande om hennes inre personlighet. Ja, kommer inte ihåg den. För hon inser ju att det är små monster som står där ute och lever rövare. Mm. Och hon tolkar ju det omedelbart som små jävlar. Ja, just det. Hon mm. inser att hon förmodligen är på sina sista andetag. Ja. Och vad hon mm. säger är att nej, nej, nej, de får inte ta mig ännu. Jag, jag är inte beredd att åka. Och det antyder ju att hon är fullt medveten om att um, om himmel och helvetet finns så har hon en biljett som leder förmodligen i första klass neråt. <laughs> Precis, ja. Några som däremot är mycket trevligare att ta till sig, det är ju Billys föräldrar Randall Rand Peltzer och hans fru Lynn. Mm. Och Randall är ju en väldigt speciell herre för um, han är ju självutnämnd uppfinnare och hans uppfinningar är opolitliga. För att summera dem. Minst sagt, ja. Det är ju till och med så att mamman påpekar att ja, hans grejer funkar jättebra de första veckorna. Sen är det någonting som händer. <laughs> Eller inte händer. Eller ja, det händer ju alltid någonting med uppfinningarna. Men oftast är det ju kanske inte det som de verkar vara byggda för. Och det här, det gör mig ju väldigt, väldigt fundersam verkligen på hur den här familjen egentligen hålls ihop rent ekonomiskt för att han alltså han verkar väl ha sina goda idéer men som sagt det är ju ändå väldigt tydligt att det mesta han gör är ju antingen ganska konstigt eller kanske ganska onödigt och när det då inte håller heller så himla bra så mm, jag tror ju inte att han har någon lysande karriär än som uppfinnare å andra sidan det verkar ju som vara det enda jobbet han verkligen gör så att någonting måste de ju ändå gå runt på det som, det som jag tyckte var märkligast det är när han då faktiskt köper den här mogwajen då, då visar han ju först sin riktiga så här skräp skräppåprackar uppfinning som jag har sett och så sedan så hostar han bara upp hundra dollar rakt upp och ner så där. vilket ju är mycket pengar och är speciellt under 80-talet och så ser han så hostar upp en till 100 dollar lapp då, eller sedel och säger att liksom han kan betala 200 dollar bara sådär för den här perfekta julklappen. Det, det tycker inte jag rimmar heller så det är jättebra. Nu är jag ju väldigt gnällig här, det är en väldigt liten detalj. Men alltså jag tänker mig ju snarare att de borde ha det ganska knapet och svårt på grund av att han är uppfinnare och gör de här dåliga uppfinningarna. Jag tror att det ska föreställa att han ser någonting han verkligen vill ha så att pengar inte är någonting som han bryr sig om. Han är villig att betala vad som helst. Sen betyder inte det att han faktiskt har hur mycket pengar som helst utan det är ett dåligt omdöme som han visar att, ja, ja, men, mm. ja men jag ger 200 dollar <laughs> ja mm, men är du säker mm. på att du har 200 dollar att avvara, jag menar äm, familj, räkningar allt det andra nej, nej mm. jag, jag vill äm, köpa det här, jag bryr mig inte om det andra, jag måste ha den mm. och det är väl ett stort karaktärsdrag för honom att han är väldigt impulsiv, han har väldigt mycket idéer och det är ju från honom som Billy har fått det här dagdrömmandet även om pappan är betydligt ambitiösare med sina dagdrömerier och funderingar och idéer. Mm. Sen är han ju inte så skicklig på att genomföra dem om vi säger så. Och han är ju charmig men lite frustrerande också. Han har en tendens att gå över gränsen alldeles för fort när det gäller sina prylar och idéer. Och de drar ju vissa av hans uppfinningar lite för ofta. Det är ett mm. sånt här ä, engångsskämt som de återberättar åtta, nio gånger. Och mm. efter tre gånger så är man så fruktansvärt trött på det. Jag tänker främst på den här resekamraten som man har uppfunnit med nagelklippare, rakhyvel, tandborste och allt möjligt annat. Mm. Och visst, det var kul första gången den åkte fram och den inte funkade som den skulle. Men sen var jag trött på den. <laughs> ja, jo. Det är, det är en här dåligt billigt komeditrick egentligen. Och som sagt, det... Det, det var kul för första gången det tyckte jag absolut för det kunde man ju som ändå förstå också att det här kanske inte kommer gå helt väl för man såg ju på den att det är kanske inte så bra som han vill försöka få det att vara men sen när det händer gång på gång och speciellt när det händer vad som jag tror är andra eller tredje gången när han ska visa att han har förbättrat den och han ska demonstrera det för sin son och sonen blir lite så här Ja men en cool grej som du la in på den här just nu Hur, Vad gör den här knappen förresten Och så trycker han bara på den utan att så här Ja så, så, så blir det den här payas-effekten igen då Att då får en massa tankkräm över sig i pappan men, men det var så himla omotiverat Tyckte jag att sonen ska liksom Ja men vad gör den här knappen Som att han inte ens har sett den där Sen tidigare Det känns ju som att vad tusan, han vet ju vad det är Hur många gånger har vi inte själv fått se den under den här filmens lopp varför ska han vara så himla att han bara vad gör den här knappen och trycker på den? Särskilt med tanke på att han är ganska väl medveten om att eh, pappans uppfinningar inte fungerar fullt så bra som han hade velat. Nej. Och då finns det ju vissa risker om att trycka på knappar om man inte vet vad de mm. gör. Mm. Mm. Däremot måste jag säga att jag är imponerad över en sak som pappan har gjort- och det är den här ljusmaskinen som står i köket och ser väldigt mm. ödesmättad ut den morgonen när Billy kommer. Det är, det är väldigt snyggt med kameravinken hur den är fokuserad i mitten och Billy kommer mot en väldigt osäker och rädd. <laughs> <laughs> och han tar en apelsin och trycker i den och den börjar ju husta och harkla och ha sig och det börjar ju komma... Jusuren helt plötsligt, och han eh, håller upp sitt glas, och sen helt plötsligt så bara i princip exploderade ut en fruktansvärd massa gojs. Ja, <laughs> och om man är lite kritisk så inser man nog snabbt att eh, hmm, det där goiset som den sprutar ut nu. Det är typ tio gånger mer materia än vad som har funnits i den där apelsinen. Så han har alltså uppfunnit en maskin som kan extrahera mer materia ur någonting än vad det faktiskt finns. Ja. Det är ju faktiskt strålande. Det är om något borde han ta patent på. För det kan han komma långt med. Ja, om inget annat kan han ju sälja apelsinmos till någon barnmatstillverkare eller något ja. sådant. visst, visst. Då De skulle det vara klockrent att ha på burk och kunna mata barn. Med. Jo visst, men det är nog mer att de bara ville att det skulle se läckert ut så därför spyr den ur sig vätska och kladd åt ja. alla håll och kanter men mm, äh, mm. när man tänker lite på det så blir det ganska skumt Ja, ja. Nej, men det är också en av sådana grejerna som det är ju inte så man tänker när man är barn man tänker inte det, det, det logiska i scenerna utan det är ju bara kul att den bara kräks ur sig hur mycket som helst och fortsätter göra det även när man typ inte har någon apelsin kvar att pressa så det är bara för humors skull verkligen. Men tillbaka till pappa Randall själv och jag ska helt ärligt säga att jag gillar honom även fast han lätt blir för mycket och jag är ganska tacksam att han försvinner iväg ett tag och är på någon annan sån här konferens där han ska sälja in sina uppfinningar och Hoyt Axton som spelar rollen gör ju vad han kan med det manuset han har fått. Det är lite för klyschigt och det är lite för stereotypt för min smak. Men vet du vad? Det gör jobbet. Det känns rätt. Och de var smarta nog att begränsa honom så mycket de mm. kunde för att inte han skulle ta mm. över filmen. Jo, för det hade han ju rätt kunnat göra just med den stora karaktär som han är. Ett kan ju samtidigt tycka att det är lite konstigt att han försvinner så pass mycket som han gör. Speciellt när ja, han är ju hyfsat ansvarig för allting som sen kommer att hända. Och det märkligaste är ju att när det då sen blir uppstyrt och han kommer tillbaka in i bild och allting liksom är över. Då reflekterar han som inte över vad som har hänt tycker jag. Men det gör väl egentligen ingen. För det verkar som att det har ju inte direkt gått snällt till i det här samhället kan ju säga utan att överdriva... Och utan att säga för mycket. Men samtidigt, så, han, som sagt, han verkar ändå inte reflektera eller tycka att det är förskräckligt. Eller någonting sådant. Hur som helst, så jag tycker också att Hoyt Jackson gör en, en bra roll här. Absolut. Jag köper den pappan han är. Jag tycker att han är en, ändå en god fadersgestalt. Han, han verkar ju som väldigt mån över sin familj. Och jag menar bara just den här handlingen att han, som sagt, liksom strör Pengar omkring sig som det verkar bara för att hans son ska kunna bli lycklig med sin julklapp. Det är ju ändå någonting som är väldigt kärleksfullt får man ju säga. Men visst, det är skönt att han inte är med för mycket just därför att de sig ju till honom ganska mycket. Han ska ju vara rätt komisk så det är skönt att när de nu drar ut så himla mycket på det här det här skämtet om hans ja, badrumsmackapär- eller resekompis eller vad det nu var för någonting- så är det som skönt att, att han ändå får stega tillbaka lite grann. Men ja, som med de andra karaktärerna än så länge- ja, jag är som varken nöjd eller missnöjd- utan det är helt okej. Okay. Det, det, det är inte de som filmen verkligen kretsar kring. Ja, och någon annan som inte heller står direkt i fokus- det är ju Mamma Lynn eller mm. Lynn Pelzer. För hon är ju ganska återhållsam och ganska outvecklad som karaktär hon också- Även om hon är den av de två föräldrarna som förmodligen bär på den största mängden av sunt förnuft. Mm. Samtidigt som hon försöker hålla Randall väldigt glad och ambitiös för hon ser ju en silverkant på allt han hittar på. Hon är ju ganska uppenbart stolt över honom och ursäktar ju gärna att saker inte funkar med att ja ja men det är något litet bekymmer han ännu inte har löst. Mm, Vi får se mm. det som ett steg framåt i utvecklingen och så vidare och så vidare. Men hon är ju också den som får bära all oro i familjen. Hon mm. ser ju väldigt bekymrad ut här och där. Och det är väl väldigt mycket ekonomiska problem som de har. De har räkningar som ska betalas och så vidare och så vidare. Men hon vill ändå hålla god min uppe och är den mm. klassiska husfrun. Och visst, det funkar. Jag kan tycka det är lite tröttsamt- Samtidigt så har hon ju faktiskt en roll i filmen som jag inte hade förväntat mig när jag såg den första gången och som jag fortfarande tycker är ganska läcker. För hon är ju faktiskt den första i filmen som verkligen konfronterar de här gremlings som har släppts lösa och faktiskt plockar ner ett par stycken av dem helt på egen hand. Ja, jag, jag hade faktiskt ingen minne av det heller att hon dels var en av de första eller den första som faktiskt har en konfrontation med dem i sitt då riktigt hemska stadie och så dels att hon liksom gör så bra ifrån sig som hon gör utan jag började rent av sitta där och undra om, åh oh, vänta nu, dör hon här och så blir det jättesorgligt och så är det någonting som sporrar Billy senare eller som jag kunde verkligen inte alls föreställa mig någonting. Hon är en riktig rambo mamma <skratt> Rätt utav. Och det är ju fruktansvärt roligt och otippat att se, verkligen. <skratt> ja, för hon har ju ihjäl en med en mixer. Hon lyckas få in en i mikron. Och ja, det, det slutar ju ganska kladdigt det här. <skratt> <skratt> ja, och det där kladdiga här alltså, det är ju nu som det verkligen börjar gå lite grann och åt, eh, överstyr tycker jag hela den här gremlinggrejen att filmen blir lite kladdig här alltså och det är också sånt här vissa scener där hade ändå bränt fast i min näthinna från när jag var liten även om jag inte minns vem det var som gjorde saker men just den här mikrogrejen i synnerhet för det är så här tack för den verkligen var det, var det egentligen så himla növänigt inte låta det hända och framförallt att låta det hända i närbild men det är också här, den, den konstiga konstiga verkligen blandningen mellan att det ska vara komiskt och det ska vara och jag är inte säker på om jag ska skratta eller om jag ska liksom rynka på näsan och tycka att Ey. jo och jag tror det är fullt medvetet att de har velat framkalla båda de där två känslorna och är medvetna <laughs> om att man inte riktigt kommer att veta vilket ben man ska stå på och det gör det ju mer ikoniskt om du frågar mig. För mm. de hade kunnat göra det bara komiskt och då hade det blivit extremt överdrivet. Eller så hade de gjort det superallvarligt och då hade det bara blivit kladd som hade gömts i mörker för att man skulle få lite chockvärde. <laughs> Nu blir det båda samtidigt och det vet man inte riktigt hur man ska behandla. Nej. <laughs> men jag kan erkänna att jag uppskattar det åtminstone här. Jag vet inte om jag hade gjort det så mycket i en annan film. Men nu är stämningen och galenskapen så hög här att jag bara sväljer att tar det för vad det är. Och Francis Lee McCain som spelar Lynn Peltzner... Hon är ju jätteskön när hon verkligen får visa tänderna. Mm. Och äm, mm. en mamma jag gärna hade haft på min sida om äm, där är en massa gröna monster som springer lösa för äm, som sagt var, här har vi någon som vet hur man hanterar en förskärare. Ja, sannoliken att man, ja, ja, jag håller fullständigt med dig. Francis Lee McCain visar ju som ja, både hon och även hennes rollkaraktär får ju verkligen visa framfötterna ändå till sist där. Och att hon är ganska kaxig och hon har någonting inom sig. Det är bara synd som sagt att allt det andra är så återhållsamt. Mm, mm. Och det är lite tråkigt. Men som sagt var, action med henne väger upp det till en viss del. Det, ja, det kunde mm. varit mycket värre. Hon kunde varit en typisk sån här uh, damsel in distress. Och visst, hon råkar illa ut och behöver få lite hjälp. Men å andra sidan, det kan hon ju få lov att göra med tanke på vad hon redan har åstadkommit. Ja, absolut tycker jag. Och därifrån tar vi och hoppar till en av grannungarna i det här kvarteret där Pelserfamiljen bor nämligen Pete Fountain som ju är bra många år yngre än vad billiga är som det ser ut men de verkar ändå ha väldigt god kontakt med varandra får man säga. Det, det ser ju ut som att de är faktiskt väldigt goda och nära vänner trots att Pete som sagt är ja, mycket yngre. Men ändå så är de med varandra och ha rätt roligt och Pete är ju den första har jag för mig utöver liksom familjen pälser som faktiskt får se ja Gizmo för första gången och som Billy då visar upp för honom Ja och det är väl för att de delar en hel del intresse de här två som gör att de tycker om att umgås trots att det är ganska många års skillnad mellan dem. Bland annat så är de ju barnsligt förtjusta i serietidningar bägge två Man ser ju en del en dialog som sker där, där det är. Ja har du senast Numret av det där och har du läst den där, och oh vad läckart, får jag lov att titta i det senaste numret och så vidare och de har en skön dynamik de verkar trivas bra ihop och um, de förstår varandra på ett sätt som många andra inte gör Billy är nog väldigt mycket en ung pojke fortfarande i sitt sinne så att um, han identifierar sig nog väldigt mycket med Pete och um, tycker det är roligt att prata med honom, kanske längtar han själv tillbaka till när man var ännu mindre och slapp och jobba och bara kunde sitta hemma och rita och läsa serietidningar <laughs> Och ja, som du sa så är ju Pete den första som får se gismus som inte hör till familjen och um, han blir ju jättesugen på att ha en sån själv, åtminstone till en början, för sen blir det um, lite för många sådana på bygden om vi säger så. <laughs> jo, något verkligen, men det är så roligt också när han säger det att hur får jag ta på en sån här egentligen? Um, och så svarar Bill att han, han tror att det här kan nog förmodligen vara den enda. Han har som ingen aning. Och så sen kommer den här första vattenincidenten. Och så finns det plötsligt ett par stycken. Och Pete som bara... Okej, okay, kan jag få ta en nu eller? Och man skulle vara glad att, att Billy faktiskt ändå är så ja, ansvarstagande, vad du skulle kalla det, för att han inte bara, ja visst, var så god, utan förstår att, men alltså, det här är ju inte helt normalt. Man får ju som inte se någonting mer av den konversationen där och då, och hur Pete egentligen tog då att, nej, Billy ville behålla alla för sig själv, ja, behålla, behålla, men. Men att han vill liksom kolla upp vad 17 det här är för någonting också. Han tänker inte bara, jo men visst, plocka en. Och så kan jag ge en till den här grannungen också, den där grannungen. Utan, ja, det är tacksamt nog så behöver inte Pete dela, dela den förskräckelsen sen att upptäcka att oj då de här, de är inte så himla söta när man råkar ge dem mat i fel tillfälle. Ja, det är ju faktiskt en liten incident strax efter när Pete ser att en av dem har fått någonting som ser ut som en liten tuppkam och blir lite förtjust och säger, åh jag skulle vilja ha den här hej på dig sötnos och ska klappa den och den biter ju efter honom. Mm. Så han tappar ju intresset lite där och liksom, ja, ja, okej, okay. ja, jo, de är jättesöta. Mm, yeah. Kanske den klokaste reaktionen att ha efter att man har sett någonting multiplicera på det där sättet och sen nafsa mm. efter ens fingrar. Mm, mm. Kanske inte något jag vill ha i sovrummet, nej. <laughs> nej. Så det är ju ganska logiskt att Billy behåller dem där och han går ju ganska omedelbart till pappa och säger Oj, det, det här har hänt, vi, vi kanske borde se över det här lite och pappa bara tänka Åh, vi kanske kan börja sälja dem som husdjur <laughs> För um, ingen annan skulle ju kunna hälla vatten på dem så att de blir fler Eller hur, för det känns ju som sagt fortfarande som en jättebra idé att ha det här djuret som ett husdjur för barn Ja, fortfarande, absolut Och Pete dyker ju upp lite i filmen här och där Men eh, efter att Gremlins börjar leva rövare på riktigt Så ser man ju honom bara i en scen Där han står och skjuter med slangbälla på dem När de kommer klättrandes <skratt> på taket Och klipper ner den här färgglada belysningen Som en av dem hänger i Och eh, jag tycker mm. det är en jätteläcker scen För det är verkligen, jag håller fortet. Ni ska inte komma in här Ja, jo, det är, en, det är en komisk och lite små och rolig scen att han står och gör det där. Det, det känns ändå lite lustigt att de här varelserna är ur ett brutalt av sig och ganska klyftiga visar det sig ju ändå. Och så här snilrika på att komma på saker på hur de egentligen ska ja, men ha i folk. Så det är som lite lustigt att se de komma krärandes långsamt, långsamt upp för ett tag mot en kille som riktar en slangbälla mot dem och bara skjuter bort dem som att de vore leksaker lite grann. Men, men det är en liten häftig och små och rolig scen ändå. Samtidigt tar du upp en sak där som är ganska intressant. Vad är deras ambition egentligen? Vill mm. de ha ihjäl folk eller vill de bara jävlas med folk? Mm. För det går verkligen åt båda hållen. Emellanåt så verkar de bara rätas eller sabba för folk. Och att de skadas är mer en olycka som händer i och med att de håller på att jävlas. Andra gånger mm. så är de ju direkt mordiska och är verkligen ute efter att ha ihjäl någon. Mm. Det understryks aldrig riktigt utan det kan verkligen vara vilket som. Ja, det är det här, här inkonsekvensen som slår till till och från här i filmen känner jag. Men för att gå tillbaka till Pete Fountain, jag gillar den här karaktären. Han, han är inte med så jättemycket och det han är med det funkar och är riktigt underhållande. Och bakom rollen så har vi ju ett återbesök från The Goonies när vi tittade på den filmen. För det är ju Corey Feldman som spelar här. Och um, jag tycker att Corey Feldman funkar riktigt bra. Han är en erfaren barnskådespelare. Han uh, vet hur man faktiskt fungerar i en roll. Det känns inte mm. krystat på något sätt utan han känns ganska så äkta. Mm. Och det uppskattar jag för um, barnskådespelare har ju um, mixad kvalitet om vi säger så. <laughs> ja, Jo, de har ju det. Men, men jag tycker samma sak att här funkar det faktiskt... Um, väldigt väldigt bra och, och jag tycker också att Corfelman gör en bra insats som det barn han är och att hans karaktär också ändå är en bra karaktär Det syns inte så jättemycket men den ska ju bara vara just ja, supportande också så jag, jag är mest bara glad över att han som barn inte hela tiden är i vägen eller bara är jätteirriterande eller odräglig utan att han, ja, han håller sin roll och med det sagt så är det dags för det som vi har sett mest fram emot att få prata om och det som är tycker jag mer intressant också att prata om och varför man ska se den här filmen i synnerhet eller varför man tycker om att se den, nämligen allt det visuella som gör Gremlins till Ja, dels varför den heter Gremlins men också kanske lite det här med varför det är en sådan klassiker ändå som det är. Och att man faktiskt har väldigt starka minnen från den. Ja, för inget är så ikoniskt som det visuella arbetet man har lagt ner i den här filmen. Specialeffekterna är verkligen av en helt egen typ. Och jag blir lika imponerad varje gång jag tittar på den här filmen. Det var lite därför jag såg fram emot att få se den igen för att se kommer effekterna att hålla om jag nu har lite högre krav och är lite mer kräsen och kommer att sitta och analysera varje scen jag ser på. Och chockerande nog så är svaret ja, det håller överlag fortfarande. Jag är grymt imponerad vilket arbete man har lagt ner här. Där finns ju en del sekvenser och scener där dockorna verkligen ser ut att vara dockor. De är lite stelare och kanske inte rör sig fullt så bra som de gör i andra scener. Där är scener med gizmo där hans ansiktsuttryck och liknande är mycket stelare när man går in på extrema närbilder och liknande. Mm. Men det är ändå små saker jag är beredd att förbise för att helheten har så enormt mycket att bjuda på. De här dockorna är extremt välgjorda. De är ganska unika fastän att det är så många som ska vara identiska. De har mönster som känns olika. Och visst, de har väl maskerat det under filmens gång med belysning och liknande så att de kan återanvända samma dockor i olika scener. Men saken är den, jag tänker inte på det. Om inte dockan har väldigt säregna drag som Gizmo har eller som Stripe har som den här ledargrämlingen kommer att kallas så tänker jag inte på det och det är en riktig fest att se när de här lever rövare över det här lilla samhället. Jo, det är som sagt en, en stor behållning ligger fortfarande tycker jag i att se just hur grämlingsarna ser ut och även... Även egentligen gismo också, även om han är ju som så himla, som vi har sagt, snäll av sig. Så att han gör inte mycket väsen och, och rör sig inte allt för mycket. Även om han gör det betydligt mer i slutet av filmen när det blir väldigt mycket action överlag och han också får vara med på ett hörn. Men det är i synnerhet de här då, de som verkligen är gremlins och inte bara mogwais- som gör mycket av filmen både när det gäller handlingar driva den framåt men också det visuella och de är himla läckert gjorda faktiskt och de ser förvånansvärt bra ut tycker jag. Men så där är det ju också med dockor att de har en tendens att faktiskt se väldigt bra ut även senare i tiden just därför att de är ju just praktiskt gjorda. Och det ligger väl en väldigt god dockmakare så att säga bakom den här filmen trots allt också så att det är väl inte så konstigt att ja, det lyser igenom och ser ut att hålla en idag. Men det är väldigt kul faktiskt att få se för de flesta scenerna tycker jag faktiskt håller väldigt väldigt hög kvalitet med just Gremlins som är med i bilden. Och jag var ganska beredd på att så fort där är scener med mer ljus- för vi har ju diskuterat det i tidigare avsnitt- att när det är scener med mycket mörker och starka kontraster- när det kommer till ljus och skugga- så är det ju mycket enklare att få dockor och sådant att se levande ut. Man, man ser inte skarvar och sånt på samma sätt. Mm. Mm. Där är ju scener i den här filmen där de är fullt upplysta. Bland annat i de här köksscenerna där lynn ertappar ett par av dem- då trodde jag att okej, okay, nu kommer de att se jättefejkade ut. Och det gör de inte. Jag blev extremt positivt överraskad där. Och det gjorde mig bara glad och varm i hjärtat att åh, det är så mycket hantverksskicklighet och passion som har lagts ner här att inte ens en sån sak kan sabba en situation som annars är väldigt lurig när det kommer till specialeffekter. Ja för annars så är det ju dessutom lite klyftigt på ett vis just att eh, Mogwais och Gremlins är ljuskänsliga. Eller det är väl Mogwais i synnerhet som är väldigt ljuskänsliga. För, för just av den anledningen så då måste man ju som ändå hålla till på lite mörkare platser. Vid inspelningen eftersom annars så utsätts de ju för fara helt enkelt och jag, jag tänkte på det vid både ett och två tillfällen just när Billy har fått sin gizmo att det här är ju ganska klyftigt egentligen att de måste som släcka ner i hans rum för att han ska då visa upp gismo för sin kompis Pete till exempel. I och med att praktiska effekter ändå gör sig lite lite bättre på det viset för det är svårare att se skarvar och så vidare. Men ändå, det är som du säger att senare in i filmen när det ändå blir lite ljusare och man faktiskt får se dem i ja med fullt upptända rum så ser det fortfarande väldigt bra ut ändå när de står där och det är inte så himla är så här lerigt och animerat- eller stelt som jag trodde det skulle vara- utan det är fortfarande imponerande effekter. Det är nog bara en enda scen- där de har använt någon form av stop motion- och försökt leranimera. Och det är när man ser Stripe- komma gående på en gata- och helt plötsligt kommer en hel armé- med gremlings mm. efter honom. Mm. Den är lite ryckig- och ser lite lerig ut- men det är å andra sidan den enda scenen där jag tycker att det ser ut så där Och det gör att, okej, okay, mm. visst, det är så många på en gång att det är lurigt att få till på det där sättet. Jag förstår att de valde den här tekniken vid den här tiden. Men ändå, det är, det är en scen i en hel film. Ja, för jag tänkte precis samma sak på just den scenen men annars reflekterar jag faktiskt aldrig över det utan det är, bara, det är bara just där som jag tänkte det också att nu var det väl kanske lite för mycket så därför syns det väldigt tydligt här men det, det kan jag acceptera. Sen är det väldigt roligt att se dem i baren där Kate jobbar– –och de riktigt lever rövare. Även om jag inte riktigt uppskattar blottar Gremlingen. För han har ju inte direkt något att visa– –så jag förstår inte vad som är grejen– –mer än att han står med en sig och helt plötsligt bara... Mm, nej Eller hur? Jag tycker att hela deras beteende går ju som överstyr just där– av någon sån här helt befängd anledning egentligen. Jag visst det är väl en sak att de... Ibland ska som sagt bara smågävlar, ibland går de verkligen in för att döda. Mm. Men att de, liksom, de börjar supa sig fulla, de kedjeröker, man ser hur de spelar poker och så då den här som ska låtsas vara blottare, Alltså då, då går det lite för långt tycker jag. En del av de här små sakerna som de gör kan jag le lite grann åt men allting når ju verkligen inte hela vägen fram så att jag börjar skratta åt. Utan då tycker jag mer bara att det är konstigt. Han där är faktiskt en jag tycker är värre än blottaren och han kommer strax efter. För då är det en som hänger i inredningen på den där baren och har en sån här skidmask och en revolver. Så det ska ju vara någon som antingen är ute efter att mörda eller råna av någon anledning. Det är ju den referensen som mm. jag gör. För mm. jag tyckte det var så extremt aggressivt. För allt annat de gör, det gör de ju medan de skrattar eller hittar på andra jävulskap. Det är ganska uppenbart mm. att de ska föreställa att det här är vad de tycker är kul. Men han är blodigt allvarlig och nästan morrar och har sig. Och det blir en väldigt konstig kontrast där som jag undrar varför tog ni med det här överhuvudtaget? Visst, det är en hotfull situation. Visst, en revolver är ganska hotfull. Men det blir, det blir för mycket och det tappar också essensen lite känner jag över vad de försöker mm. åstadkomma. Mm. Men annars så tycker jag det är ganska skönt för de blir ju en liten manifestering av alla våra dåliga sidor. Det är därför som de börjar supa som du säger och börja spela och hitta på andra dumheter- som eh, små gröna monster kanske inte skulle hitta på själva. Av någon anledning började de anamma det som vi håller på med. Och det funkar ju för det visuella. Att eh, vi känner igen det där. Vi kan se att det är ett dåligt beteende att sitta och supa eller spela. Eller eh, slå sönder folks grejer och liknande. Mm. Men emellanåt blir det lite att bli skriven på näsan för att... Ja, jo, vi fattar. De är elaka. Du behöver inte dragga ut alla våra sämsta egenskaper hela tiden. <laughs> Nej, visst. Ja, jag, jag tycker att man, man går för långt i det fallet verkligen. Alltså, då blir det som inte roligt utan det blir bara en sån här varför ska det vara så helt plötsligt? Men trots ett par konstiga beslut här och där och ett par andra ställen där effekterna har daterats ganska rejält så är det fortfarande en film som verkligen håller standarden där allt fortfarande känns genuint bra och ser genuint snyggt ut. Och det gäller även kameraarbetet, för jag, jag tycker det är ett snyggt foto i den här filmen. Man lyckas anamma både familjefilmstekniken när det gäller att filma och få till den här skräckfilmstekniken. Sen kan det också gå lite för långt, för som sagt var, de vet ju inte riktigt vilket ben de ska stå på och det känns ju även i vinklarna som blir kanske lite för aggressiva de också här och där. Jo som sagt det, det finns ju en och två scener där det är som så extremt makabert. I, i, I några scener så kan de då försöka att just dölja det med rätt vinkel och det behövs som inte så mycket mer för att man ska förstå att nu händer något som inte är bra verkligen. Men andra gånger så då ska det verkligen upp i ansiktet på en men överlag så ja jag tycker också att de gör ett bra kamerarbete och att det, det har verkligen till den mest positiva aspekten med filmen som för mig är just det visuella. Och det är ju ganska uppenbart att man har velat göra en visuell film, manuset och karaktärerna har hamnat lite på efterkälken för att mm. man har lagt ner allt krut på att göra monsterna så karaktärsrika som möjligt, att göra scenerna så starka som möjligt just i kamera, effekter och ljussättning och så vidare. Och vet du, i den här filmen det funkar. I andra fall skulle jag säga lägg mer fokus på karaktärerna för det är det viktiga. Men ärligt talat, monsterna är ju det viktiga i den här mm. filmen. Jag accepterar mm. plattare karaktärer så länge monsterna håller så hög kvalitet som möjligt. Och det gör de ju från början till slut. Det är ju en mm. ganska så dramatisk scen när de har en eh, sista konfrontation med Stripe och så vidare. Det är ju jätteläckert och jag absolut älskar scenen på biografen där eh, Gremlins sitter och tittar på snövit. För det är, <laughs> det är så väldigt underligt att det blir häftigt. Mm. Mm. Så det är ju ganska uppenbart att det är just här som hjärtat och själen finns i den här filmen. Man kan diskutera det. Jag är medveten om att mm, kanske inte det bästa valet egentligen. Jag köper det här för det visuella lyfter verkligen allt till en helt annan nivå. Ja och med det så kan det väl vara av sin plats med en summering för vad vi egentligen känner för Gremlins nu när vi har sett den igen för ja, första gången på på väldigt, väldigt lång tid som sagt. Och jag kan tänka mig att du ska få börja med- att göra din summering först den här gången- så ska jag bara samla mig lite grann. Ja, det är ju många tankar att samla om vi säger så. Mm. Det var en överraskning att återbesöka den här- för jag, jag tyckte ändå att den levde upp till flera av mina minnen från den. Den är väldigt visuellt snygg. Den är väldigt häftig att se- Samtidigt så har den sina brister och många av dem ligger hos karaktärerna som känns ganska outvecklade som sagt. Jag kan acceptera och tycka om Billy som huvudrollen och jag kan tycka om Kate som hans följeslagare men de kunde ha varit så mycket mer än vad de faktiskt är och det gäller även deras föräldrar och alla andra i den här lilla stan. Men det är så uppenbart att den här filmen vill fokusera på gismo Och den vill fokusera på alla de små gröna monster som kommer från honom. Och allt de hittar på och alla djävulskap de ställer till med. Och det gör att jag tycker att den här är ganska häftig att se fortfarande- det är kanske lite nostalgiglasögonen som sitter på alldeles för hårt. Men jag tycker det var på tiden att jag återbesökte den här. Och jag har faktiskt en känsla av att jag kommer att göra det igen. För äh, den har sin charm och äh, det är alltid kul att titta på någonting annat vid juletiden. Alla de här hel ylle som <laughs> finns där ute. Då kan jag faktiskt tycka att de här mörka elementen och alla de här skräckscenorna faktiskt eh, lättar upp stämningen lite grann. Ja, jo, det får man väl faktiskt ändå säga att den här filmen kan göra. För, jo, Gremlins är ju ett roligt och underhållande barndomsminne som jag brukar tänka på vid just den här tidpunkten eftersom det tenderar ju vara kring jul som filmen visades på tv förr i tiden och har väl även fortsatt att göra så en tid vet jag. Nu var det väl dock som sagt säkert 15 år sedan som även jag såg filmen senast och även om dess innehåll fortfarande kvarstår så jag har väl inte fullt samma syn på den nu som när jag var liten. Den kan fortfarande vara rolig och den kan fortfarande underhålla mig men den kan samtidigt också få mig att sträcka efter min mobiltelefon för att till och från kolla min mejl eller se om jag fått något meddelande på Facebook helt enkelt för att man håller som inte riktigt uppe mitt intresse lika lätt nu som förr i tiden. För även om specialeffekterna är väldigt väldigt välgjorda praktiska sådana så jag, jag bryr mig som inte så sådär jättemycket om vad som händer med karaktärerna och speciellt med tanke på vad de ibland kan häva ur sig så då då undrar jag om de bryr sig så mycket själva heller- eftersom dialogen ibland kan få mig att skratta på då de ställen- där det kanske absolut inte är meningen att det ska vara roligt. Men ändå, Grämlis är fortfarande lite småkul på sin helhet- och Gizmo och Mogwai- är ju hur bedårande som helst. Men den lilla varelsens sötthet räcker som bara så långt. Och den är bizarrt makaber på sina ställen. <laughs> så visst, jag kommer också se Gremlins fler gånger. Men det kan väl hända att kanske ytterligare då en 15 år passerar innan jag stiftar bekantskap med en mogwa igen. Ja eller tills du bestämmer dig för att återstifta bekantskapen med tvåan också för det är väl mm. lika länge sedan dess. Ja det är ju det och absolut nu när jag är inne i den här Gremlinsvängen så kan jag ju inte låta bli bli nyfiken på att hur var egentligen tvåan för som sagt det, det starkaste minnet jag har från den filmen det är ju den här då, så kallade känslosamma och dramatiska scenen mellan Billy och Kate så att jag skulle vilja se vad det är mer som händer i den filmen egentligen och bestämma mig för huruvida jag tycker att det är den bättre av dem eller om det är Gremlins ändå. Men då tycker jag att vi tar och lämnar små orter och små gröna monster bakom oss och blickar framåt istället för nu tycker jag det är dags att vi tar en liten julspecial här. Även om jag inte Kanske tycker att julspecial Är riktigt det rätta namnet <laughs> Nej Alltså nog för att det kan vara Trevligt att blicka upp mot Skyn och speciellt natthimlen Som är så vacker men jag Är ju lite tveksam över Vad det egentligen är Vi ska få se där ute i det Nattsvarta mörket och speciellt Som har ett jultema Till sig Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att det ska bli lite intressant att återbesöka den här mycket bizarra filmen. För eh, man har ju ett morbidt intresse av att eh, se vad tusan det är för galenskap. Vissa väldigt kända filmkreatörer har fått för sig att det här... Det var en god idé. <laughs> ja, jag ställer mig väldigt tveksam till de här då filmkreatörerna om de potentiellt var pårökta när det där hände om man fattar det beslutet. Ja, vilka substanser som man har tagit in när man planerade den här det, det kan vi bara spekulera om. Det, det har lett till ett väldigt speciellt resultat i alla fall. Men... Ehm,